Ti si, gospodine Isuse, došao odmoriti umorne i opterećene Došao si izcijeliti slomljena srca. Došao si izlječiti svaku bolest i svaku nemoć u narodu. došao si otkupiti i osloboditi one koji muči đavola ti si isuse isti jučer danas i sutra ti isuse I danas prolaziš zemljom čineći dobro i zato su moje oči uprte u tebe. Gospodine, ti znaš kojim sam duševnim bolima svezana Ti znaš koje mi boli donose nutarnji nemir. Ti znaš koje mi boli oduzimaju radost. Ti gospodine znaš koje me duševne boli čine ovako bolesnom. Otkupi me, gospodine. Isceli me. Izlječi me. Oslobodi me. Te, gospodine, otkupi me od strahova i tjeskobe. Molim te, spasitelju moj, otkupi me od depresije, samo sažaljenja i samo okrivljavanja. Molim te, gospodine, Oprosti mi svaki i najmanji dodir s Džavolskim. Sjeti se takvih grijeha i pokaj se svim srcem. Gospodine Bože moj, svjesna da se nalazim u tvojoj prisutnosti, u tvojoj potpunoj zaštiti, čitavim se svojim bićem odričem svakog djelovanja džavolskih sila. I molim te da me svojom predragocinom krvlju potpuno oslobodiš. Od svakog uticaja gatanja. Od svakog uticaja čaranja. Od svakog uticaja bajanja. od svakog utjecaja vraćanja, od svakog utjecaja uroka, od svakog utjecaja proklinjanja. Odričem se, odričem se, Odričem se. Odričem se. Odričem se. Odričem se. Odričem se. Isuse, molim te da od mene odagnaš svakog duha začetnika bolesti i da mu zabraniš da se više vraća. Neka tvoja krv, gospodine, opere moju savist i moju dušu od svih nečistoća Jer želim biti čista pred tobom. Jer želim da ti jedini budeš kralj mog srca. I cijelog mog života. Budi moj kralj Isuse. Budi moj Kralj. Budi moj Kralj Isuse. Budi moj Kralj. Budi moj Kralj, Isuse. Gospodine, Iuse Kriste, preda imti svoju bolest. predajem ti svoj život i molim te da uđeš u moje srce kao moj odkupitelj i spasitelj da uđeš u moj život kao lijechnik moje duše i čitavog mog bića neka bude tvoja volja gospodine vjerujem da ću na svetoj misiji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 daçu upričesti blagovati tvoje tijelo i tvoju krv blagovati tebe žrtvenog jagnjca koji si bio ubijen za nas vjerujem da ti Isuse po čudu po sakramentu eukaristije Ulaziš u mene kao pravi bog i pravi čovjek. Sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. I ja, gospodine, želim ući u tebe. sa svojom ljudskom bjedom. Želim te, gospodine, zagrliti na tvojim križu i predati ti svoju bolest. Želim ti, Isuse, predati potrebe svih onih za koje te molim.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 Blagoslivljam te, gospodine. Blagoslivljam tvoju milost koju ću kušati u misama, u kojima ću ocu prikazivati ovu moju nakanu. Hvaleti što znam da ćeš me u svakoj misi pripremati dokle god ne budem spremna potpunoti se predati Duše sveti molim te da me vodiš kroz svetu misu Pomozi mi da moje misli budu tvojom milošću usklađene s mojim riječima pomozi mi da se mogu zaista čitavim svojim bićem predati u očevu volju i primiti otkupljenje Hvalati duše sveti što mi pomažeš jer bez tvoje milosti ne znam i ne mogu pravo moliti. Angelu moj čuvaj moje misli i moje srce za vrijeme svete mise. Kako bi bili s Bogom, i u Bogu. Sveta Mario, majko Božja, Kraljice Mira, moli za mene Tisi Mario najdublje povezana sisussovom mukom.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 Da ne prikažem žrtve svih onih koji kroz stoljeća sjedinjuju svoje trpljenje s trpljenjem Tvoga Sina. I da ne prikažem svoje trpljenje koje i ja želim sjediniti s trpljenjem Tvoga Sina Isusa. izmolim i Mario milost da i ja sve dublje i dublje spoznajem smisao prikazivanja vlastitih odricanja i trpljenja kako bi sa što više vjere I što većom ljubavlju mogla prikazivati Isusovu žrtvu za duše koje su potrebne milosti odkupljenja. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do moje duše. I neka tvoja majčinska ljubav pripremi moje srce da se mogu potpuno predati umilosrđju tvoga sina Isusa. Sveti Josepe, sveti boži ljubimče, Moli za mene. Sveti apostoli Petre i Ivane, Sveti Franjo Asiški, Sveti Franjo Ksavrski, Sveta Terezio Avilska, Sveti Padre Pio, Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, Blaženi Alojzije Stepinče, Svi sveti kojima sam se ikad molila, Pomozite mi ljubeći me pred Božjim prijestoljem. Duše u čistilištu, molite za mene kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovala sa što većim žarom Gospodine Isuse, jaganče Boži, nisam dostojna da uđeš pod moj krov. Nisam dostojna da uđeš u moju dušu, ali te ipak svim srcem molim da me ispuniš svojom prisutnošću. Jer, gospodine, kako ću sama po sebi postati dostojna? Kako ću, gospodine, sama zapaliti svjetlost u svojoj duši, kad ti svjetlost?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 Kako ću, gospodine, sama zacijeliti rane koje mi ne daju da ti srcem povjerujem i da ti predam svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Da ti u potpunom povjerenju predam svoju bolest. Kako ću, gospodine, bez tebe, koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu? Gospodine, kako će moja duša živjeti ako ti koji si život ne prebivaš u njoj? gospodine. Kako će moja duša učiti ljubiti ako u njoj ne prebiva učitelj ako u njoj ne prebiva ljubav Gospodine kako ću biti zahvalna kako ću slaviti kako ću te Ako moja duša ne okusi tvoju svetu prisutnost. Ako ne iskusi tvoj mir. Ako ne kuša tvoju radost. Ako ne kuša tvoje otkupljenje i isciljenje. Uđi, gospodine, kao moj otkupitelj i moj spasitelj. Kao moj liječnik, i isjelitelj Uđi i budi kralj moga srca. Uđi isu se, riječ.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 jer te želim predati svoj život. Uđi, Isuse, i nauči me ljubiti onako kako si nas ti ljubio. Hvalim te, Isuse, slavim te i blagosljivljam slanjam ti se i zahvaljujem ti radi tvoje velike slave izbog tvoje dobrote jer ti si jedini svet ti si jedini gospodin jer ti si jedini svevišnji Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen.